А його гості були достатньо делікатними, щоб не зажадати від нього одразу ж вирушити з повідомленням в амбуаз, хоча й розуміли, як цієї ночі хвилюватимуться всі мешканці замку. Проте вони вирішили відкласти повідомлення до ранку і радо скористалися гостинністю пустельника в бідній хатині по сусідству з козою, а сам господар дому пішов ночувати в молитовню. Спати їм довелося на підстилці із сухої папороті. А дурна коза весь час намагалася наблизитися, зрештою вмостилась під боком у Франциска. Він не відганяв її, адже так було тепліше. Хоча й зауважив, що йому вперше доводиться проводити ніч із козою. Така ситуація розсмішила обох. Вони переверталися на твердому ложі, час від часу стягаючи один з одного маленьку ковду. Франциск раптом запитав, що ж означає слово Женемотьє, яким при дворі називали Сафолка, і Брендона знову розсмішило те, як вимовляє це слово француз. А взагалі, після всього, що вони пережили, їх опанували якісь нервові веселощі. Ну, я розумію, що Женемоатьє це лицар Чепурун. Що ще? Брендон замислився на мить. «Джентльмен – цей лицар, і чепорун, і ще. Щось обов'язкове, скажімо так, вроджена шляхетність, відчливість. Справжній джентльмен, якщо в темряві перечепиться через кішку, то тільки й скаже – кішка». Франциск якусь мить обдумував почуте, а потім щоки його почали роздуватися від стримуваного сміху. Певно уявив, що сказав би в такій ситуації він сам або хтось із наближених до нього. Брендон скоса глянув на нього, побачив його гримасу і сам ледь не пирснув. А вже за мить вони так і зайшлися від реготу. Навіть коза злякано кинулася геть, а пустельник висунув у двері молитовнійську йовджену сонну голову з круглими, як у себе очима, чим ще більше розсмішив своїх невгамовних постояльців. За віконцем завивав вітер, слабко жеврів торф у грубці, вили десь вовки, а ці двоє реготали, мов, божевільні. І цей сміх остаточно зблизив їх. Зрештою, поділивши ковдру, вони заснули, щільно притиснувшись спина до спини. Але проспали вони недовго, і двох годин не минуло, як до будинку пустельника прибули люди, які шукали їх попри сніг і завірюху. Боніве з потемнілим, змарнілим від тривоги і втоми обличчям, у запорошеному колеті, що остаточно втратив лиск, відчинив двері хатини, освітив її смолоскипом і просто таки застиг на місці, побачивши, як мирно спочивають герцог і посол. Вони прокинулися від холоду, сонно блимаючи, дивилися на нього, ще погано розуміючи, що відбувається. З'явився розбуджений пустельник, чиє тиха життя знову безцеремонно потривожили, здивовано дивився на пана, який ледь не плакав, повторюючи. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи, аж поки не ступив уперед, налетів на козу і брутально вилаявся. Пустельник рвучко перехрестився, а Франциск. Підштовхнувши ліктем Брендона і вказавши на Боніве, який несамовито лаявся, сказав Бачив, він не жена є. І на подив Бонівець ці двоє, спадкоємець троне і посланець короля Англії, яких усі вже вважали майже мертвими, раптом голосно розреготалися. Луїза Савойська не відходила від сина. «Ах, мій дорогоцінний! Скарби мій! Як же я хвилювалася! Що пережила, коли довідалася, що ваш кінь примчав без вершника? І цей Брендон! Я боялася, що він занапастить вас на догоду своєму королю!» «Це неможливо, мадам!» – цілував її руки син, досі ще з пластером на чолі, але вже легко пересуваючись, розпещений турботами оточуючих. «Це неможливо, мадам!» Знову повторив він. «Шарль Брендон, герцог Сафолкский, справжній женамуать є і не зважиться на таку підступність. І він – мій друг. Він врятував мене, піклувався про мене». «Що водночас не заважає йому залишатися вашим ворогом?» – різко перервала його мати. Луїзу дратувала дружба сина-англійця. Франциск вже поблажливо, навіть глузливо ставився до її нападок на свого Жена Атьє. Мати, як завжди, перебільшує. Сафолк не зрадив його на турнірі, врятував під час полювання, не залишив, коли решта мисливців відстали. Нехай краще його мати подумає, що було б з ним, якби він поранений, залишився сам у лісі та ще й поруч із розлюченим кабаном. Луїза переводила розмову на інші теми. Говорила про останні новини з Парижа, про те, що Людовик зовсім слабкий, і Франциску варто повернутися, щоб як спадкоємцеві бути поруч із вмираючим государем. «Сафолка ж варто тримати якомога далі. Бажано залишити тут, в Амбазі, у товаристві Жанни Дізоме». «Так і зробимо», – посміхався Франциск. До речі, Шарль Брендон – Зізнався мені, що небайдужий до чарів цієї дами, нам варто тільки підштовхнути їх один до одного. І він звелів улаштувати запальний бал маскарад, присвячений коханню. Жартівливо порадив своїй сестрі Маргариті бути лагідною з мсьє Дебоніве. Маргарита Червоніла відверталася. Вона любила флірт, галантні залицяння, але водночас цінувала свою цнотливість. Вона ніби зберігала вірність братові, не наважуючись дати волю іншим почуттям, вважаючи, що в її оточенні не було нікого настільки ж яскравого, блискучого і чудового, як її Франциск. Жанна ж, образу на Брендона, просто пішла в наступ. З неба, як і раніше, затягнутого важкими хмарами, знову всипав сніг. А у великій залі амбуаза Звалили розпалити всі шість камінів, розставили столи з частуваннями, придворні вдягнулися в екстравагантні маскарадні костюми. Грала музика, і попри пронизливий холод зовні, у замку було навіть спекотно. З дамських пліч зісковзали ліфи, при світлі вогнів з-під масок виблискували лукаві очі. Від вина голова йшла обертом. Брендон раз у раз танцював із мадам Дізуме. На ній була малинова сукня, колір Мері. Широке квадратне декольте відкривало звабні груди. Повкі губи підфарбовані були в малиновий тон, під колір сукні та напівмаски. А світле волосся Жанна, наслідуючи королеву, вклала в золоту сітку.